É tan das Seguimos escuchando música, pero baixámosla para poder recibir o no unos... poder recibir a pues, nosotros correspondientes. Oh, claro que sí. <risa> alí de Costa de Morte está... No sé exactamente si está por alí, pero seguro que nos recibe muy amablemente. Si no está alí, muy longe no está. Posiblemente. Oscar, muy buena tarde. Buenas tardes, no estoy, no, no estoy en la Costa del Morte, estoy en Santiago ahora mismo. ¿eh? Oh, okay. Acabamos de, de dar una ponencia sobre ella But, uh -huh. aquí en un foro educativo y, y, bueno, otra semana más que, pues, la semana pasada ya no pudo ser porque también nos coincide así los sábados. Claro. De estar en alguna historia, eh, bueno. esta semana, bueno, también, además... Eh, xa algunhas de outra novidades, por exemplo pois pues, que estuemos no UFESCOLA sabes que hai un festival magnífico de cine en Ourense Internacional si, si, si bueno, pois pues, está na súa sección de escolas esta semana recullemos un premio relacionado coa poesía galera que é a máxia da poesía nunha canción que é pues, a adaptación de un poema de Manuel María e de, de Rosalía de Castro uh -huh. a, con inteligencia artificial musicalizando e dándolle pois pues, creando unhas cancións, non son valores educativos que estamos dando os traballos que estamos a fazer na clase con inteligencia artificial, dándole unha voltinha a todo eso, facendo que aí de alguma maneira potencia a labor docente, potencia a labor do alumnado, é eh, eh, un pouquinho pois pues, ese é o, o nosso trabalho esta semana acudíamos ao a a auditorio de Aurense a recoller o terceiro premio moi contentos Caralho. porque hai un trabalho detrás magnífico sempre e eh, mm. eh, bueno, neso claro. pues estamos así que tenes que disculpar que a semana pasada vale. non fose posible andar por aí Pois felicitacións, e por certo aproveitando esa ocasión, claro que é un vídeo e entonces eso non se poderá ver moi ben, pero pero na nosa radio pues, eh, sempre po podemos aproveitar o audio, si non é moi sí, longo sí, para... O, o máis bonito de todo vai a ser que as cancións e as vagas a poder escutar, o vocal por eh cando que eran bolas pasamos, pero claro. son cancións que parece que son cancións cantadas por, por persoas humanas, non no son obviamente, sí. pero poe bueno, en valor eu creo que bueno, Galicia de Manuel María é moi famosa pero igual outra pois, pues, outras especies non tan famosos de Rosalía, non pois pues que permiten ao alumnado tamén achegar ao alumnado mediante unha canción pop, un rap. Claro. A cancións eh, ou a poesías fermosas pues, de, de grandes literatos neste caso galego pues, como se pode potenciar a cultura coa intelixencia teñida, sí que se pode. O que pasa é que hai que usar as armas ben. Eu creo que hasta o que Oppenheimer cando eh, se puxo neste tema atómico nunca pensou que iba a pasar o que pasou, non. Pues uh -huh. Non, o que temos que facer é utilizar as ferramentas novo camiño para que sean potentes e eh, úsers eh, educativos. Eh, bueno, vos, non, neste caso. Eh, adecuadamente, claro que sí. Pois pues eso cando teñamos ese, ese ese traballo, pois, pues, intentaremos publicálo. Por, por exemplo... Porque, claro, dixaxme que vas a estar por aquí non? O día 30, Pero, o día 29, eh, o día 29 eh, estarei no, no, no Culturgal presentando uh -huh. o libro do, do, do certamen de, do certamen de poesía Rosaria de Castro, que recolle os cinco últimos premios. E entón, pois, aproveitaremos para poder... entonces como non bueno, estou... Eh, eh, un bo foro para para partillar sí, información e cousas relacionadas coa cultura nos eh, pronto vos falaremos tamén dun, dun, dun proxecto literario obviamente tecnolóxico que, que estamos a, a punto de, de sacar tanto fina como eu, eh, bueno, xa está de feito unha imprenta, ¿no? está a punto de muy bien, muy bien. Una, un novo libro en galego, ademais, sobre inteligencia artificial, falaremos uh -huh. vos, largo e tendido no momento, porque... O importante tamén eh, eh, xa non é só o efeito da inteligencia artificial senón que xa un libro en galego que nos Hombre, ofreceron eh, desde eh, editoriais xa españolas uh -huh. a posibilidad de, xa, que xamos que a primeira edición se en no nosso idioma e igual, claro. conseguímolo e, e, e aí estamos que eu creo que co, co activismo como se como se mantén a língua viva que xa sabedes que non ando pasando por o seu mellor momento de estas no. estadísticas <risas> que se fala menos galego que nunca, cando máis eh nestes momentos está ensinando nos colexios, na nos institutos, é, é unha desgracia é unha desgraza porque realmente é cando máis tarde para mantelo vivo, para que que nos, bueno, pois non, non dan entrada por o técnico, está así coa noso grande área e por aí, por suposto, é aí o tempo Pois, eso, parabéns eh? que, que, que xa os merecías hai tempo, bueno, non solamente porque xa levarase o terceiro premio, senón moitos máis premios que, que, que Por, volvemos, a repetir, volvemos a repetir Oscar, que somos talismán para as persoas que temos en, en contato son cousas boas, as cousas como son e aí estamos peleando hai moito traballo detrás De moito, claro. moito tempo, moito tempo de cabo Que tamén nos decimos moitas veces non Que uh -huh. só parece que se vea a punta do, sí. do ITB Pero bueno, si sí, Hai moito traballo claro, eh, no, eh, Que eso... faixe con gusto Pero no, bueno, es... hai que dedicar moito tempo Claro, é eh, eso a veces pues, Tambén trae outros problemas colesterales Non sí, sí, claro. non vamos a falar aquí no? Pero si, si sí, sí, sí, é importante Bueno, caridísimo, que volvo a contar algunha cousinha da Costa da Morte Deña. Que é importante Veña para empezar, que se encontró a ancla de serpen Anda. que parece andaba perdida y resulta que no estaba tan perdida estaba nunha terraza, bar en una terraza en un bar muy chía y ya debemos oh, bien y la cosa fue que esta semana por una casualidad pues una persona experta no serpen, bueno, ponemos en contexto a los oyentes, serpen fue un naufragio no Bueno, uh -huh. más importante, por número de desaparecidos de da Costa da Morte, sí. uh -huh. que naufragou nas costas de, do concello de Camariñas, en Rieira eh eh anca estaba desaparecida Bueno, apareceu en Muxía, na terraza dun bar. Así. Eh hai un cachondeo tremendo nas redes sociales claro, con este tema, porque todo o mundo dicindo que claro, na terraza dun bar onde pasan as mellores cousas, ¿no? sí, sí, por aí, claro. Eso, claro, sí, sí. E, e, Te bueno, despois lonche desto contarvos, obviamente, que eh, sale a palestra outra vez esta semana, levaba o UBNG ao Parlamento Galego a proposta da ampliación da autovía da Costa da Morte, que sí. é que fase de máis demandada nestes momentos. Si tanto se precisa, eh, sí, que, sí, que tanto sí. se precisa que só chega agora mesmo a Vallo é eh, que mm. que se pide que se prolongue un pouquiño hasta Hasta fe eh salía, bueno, como noticia central esta semana, tamén importante destacar pois pues, un premio educativo logrado polo Instituto Fernando Blanco de Fe eh, sobre do 25N, que unha curta deste instituto tense ben de gañar, tende gañar o primeiro premio o alumnado por este por este traballo. Ahora es que nos estamos achegando a esta data tan finalado, pues, pois ben dos centros educativos estáse facendo unha gran labor neste sentido, bueno, os bisos visualizan máis que outros, pues, porque trasando polos todos proxectos ou polo que sea, pero ao final todos todos están facendo Todos os centros están facendo unha gran labor. Mm -hmm. eh, outra noticia que nos chamou moita atención é que o Consello de Ponteceso está recuperando unha figura, eu non sei se vos acordades, dos alcaldes de barrio. Claro, no, sí. No, no, claro. Sí, sí. Pois os alcaldes de barrio están se recuperando no Consello de Ponteceso, parroquia a parroquia, anda nomeando alcalde eh, pois a figuras locales para o tratamento. Bueno, hai moita xente que o beben, Outros non tanto Para que, que, que, que pagam os non Pero bueno, estes son efectos sí. Colaterales da, da discusión E do debate público Que xa saberes muitas veces Que eh, non é Non é sempre o, o, o Augusto, Non xa va a gusto de todos A más que... falamos de política Aonde vamos a falar Mais ainda Tambén comentarvos que estuvo, que estuvo Se gravando tanto en C Como en Corme esta semana pasada Capítulos da serie Walking Dead, The Walking Dead de Netflix, estivose grabando no Porto de Corme, escena cenas tamén en Canelinhas eh, no concello Conselho DC, estivose grabando, pois pues eso, varios eh, tomas para capítulos desta serie famosa, e eh, cando decimos, non, que desde o punto de vista colateral, ainda que moita xente cando vexa no mundo, pues, bueno, bueno, vexa as escenas non a van a situar, En Corme están muy contentos que incluso hasta elevaron una estatua de cartón pedra están pidiendo que a dejen, creo que no van a, a dejarla, pero es una estatua de, de cartón pedra del apóstol Santiago, así que algo habrá del camino de Santiago por ahí, por esos capítulos. Uh -huh. eh, en ese aspecto, pues, estuvo bastante trajinoso el ambiente en Corme, en inverno, ya vos puedes imaginar... Eh, nun mes de novembro donde durante a semana hai moi pouca xente pois estaba cheo de camións, de tráns e estas cousas, e recollemos estas noticias como algo curioso bueno, máis información, non me vou alongar máis podes atopar en tres que Costa.gal tamén no xornal da Coruña, no novo xornal do diario digital da Costa da Morte na Coruña é nada e, e aquí estamos sí, vale. sí, cousas interesantísimas de, dentro da Costa hai unha, unha que nos um, que causou verdadeira estañeza ou polo menos algo un pouco raro que, que parece ser que a velleciñanza de, de, botou a armánsa a cabeza por, por, por unhos panéis que, que colocaron as pedras da barca bueno, o proxecto ven de atrás bastante de atrás polo que Edín xa se desaprobou volviu a aprobar Eh, non se executou polo anterior alcalde ora que ven agora ten que executar o proxecto que fixo anterior alcalde hai unha liada política dos padres <ríe> sí, con dichosos paneles en mochila eh, sí, que expoñan as pedras ¿no? que expoñan as pedras ten un, bo, un, bo, un bocadiño sí, sí, de sí, sí. curiosidade Non é, o Mira, que entonces, claro, é un proxecto financiado pola propia diputación da Coruña valado por patrimonio por perto, e, entonces claro, ahora a retiñanza non o no vedan entonces, claro polémica servida. Sí, sí, vale, señor, se va, sí, bueno. sí Pues sí, nada, agradecerche beña, muitísimo beña, a tú grande crónica semanal. Beña, eh, señor, bueno, xa señor. voltaremos outra vez a, a conectar contigo noutra ocasión. Muitísimas gracias, Óscar. Nada, vos muitísimas gracias eh, a seguir adelante por pues, sempre. Eh, ti seguindo tomando un gadolinho aí por Santiago. Ben, grazas, está lou. Vamos a la máis música para Claro. Para seguiros viviendo eh, Me parece que algo Tenga ahí preparado don Oso Técnico Venga, sí, a, Algo siempre tengo preparado Veo